вигукнув Драгун. «Ми ж офіцери війська дядька Сема, і нам не личить боятися чогось там вигляду, та й з самого того задираки. Нехай лише спробую задертися до мене, то я покажу йому, що вмію спускати крок так само швидко, як і він». Цю мить Сурма покликала їх до ранкового шикування. Цієї церемонії в невеличкому прикордонному форті дотримувалися так само неухильно, як і в армійському корпусі. І троє офіцерів... Розійшлися готувати свої роти до огляду, що його провадив майор, комендант форту. Розділ 10. Каса дель Корво Маєток або ж гасієнда Каса дель Корво простягся впродовж лісистої долини Леони більш як на три милі і вдвічі далі сягав на південь, у прерію. Сам будинок, що його, звичайно, хоча й неправильно також називали гесієндою, стояв на віддалі гарматного пострілу від форту Індж, і звідти було трохи видно білі стіни. Решту будинку заступали високі дерева, що росли по берегах річки. Місце для гесієнди було обрано не зовсім звичайне, що безперечно випливало з міркувань оборони. Будинок закладали в ті часи, коли поселенцям ще загрожували набіги індіанців. А втім, ця небезпека не минула і тепер. Річка виписує тут закрут у формі підкови, таку собі дугу на три чверті кола, і Гасієнду споруджено на прямій, що з'єднує її кінці, а краще сказати, на прилеглій до неї площі всередині дуги, звідти назва Каса дель Корво або ж будинок на закруті. Чільна стіна будинку дивиться на прерію, що розляглася аж ген до обрію, утворивши перед будинком такий розкішний луг, що проти нього будь-який королівський парк видається тісною загородою. Архітектурний стиль Каса-дель-Корво, так само як і інших великих поміщицьких будинків у Мексиці, Найкраще б назвати мавритансько мексиканським це одноповерхові будівлі з пласким дахом, а сотеєю, обнесеним з усіх боків парапетом. На вимущеному плитами внутрішньому подвір'ї, що зветься Патіо, фонтан і кам'яні сходи на дах. У чільній сцені – масивні дерев'яні ворота головного входу, а у бабічних по два чи три віконця з міцними залізними гратами. Оце в загальних рисах опис мексиканської гасієнди. І Каса дель Корво мало чим різнилася від цього зразка, поширеного майже на всьому величезному терені Іспанської Америки. Такий от будинок із садибою прикрашав новопридбані володіння плантатора з Луїзіани. Поки що будинок не зазнав ніяких змін ні зовні, ні всередині, коли не брати до уваги його мешканців. У дворі та внутрішніх приміщеннях, де колись можна було побачити лише людей, вигляд яких незаперечно свідчив про їхнє іспанське походження, тепер впадали в око обличчя наполовину англосаксонського, наполовину франкоамериканського типу а замість багатої співучої мови Андалусії чулася різка горлова напівтефтонська говірка, що її лише в ряди годи перебивала м'якіша французька мова креолів. Помітніші переміни сталися поза стінами будинку, де стояли купкою, мов невеличке сільце, вкриті листям юки хатини хакали, що колись були оселями пеонів, та й іншого під'яремного люду. Там, де серед прерії, брязкаючи острогами, гордо виступав високий, худий вакеро, у чорному капелюсі й картатому серепе, тепер походжає владний наглядач у синій вовняній курці, раз по раз канчуком, а там, де червоношкірі нащадки ацтеків – Ледь, прикривши тіло овечою шкурою, сумно бродили коло своїх хакале. Тепер від рана до темна сокотять веселою новоорлеанською говіркою, співають і танцюють сини та дочки Африки, неначе спростовуючи твердження, що рабство це лихо. Чи не краще така переміна в майетку, каса дель -Корво? Був час, коли англійці відповіли б на це одностайним «ні», так що ні в кого б не виникло ані найменшого сумніву в їхній щирості. О, людська несталість і лицемірство! Наше так довго плекане співчуття робів виявилося чистісінькою облудою. Пішовши на поводу в олігархії, невродової аристокрації нашої країни, вона занадто горда, щоб вдатися до таких ницих підступів. А в олігархії вискочнів, інтриганів, які пролізли до керма влади в усіх галузях життя. Отож, пішовши на поводу в цих запеклих змовників проти прав народу, Англія зрадила свої так гучно проголошені засади і знехтувала довіру, яку відкрито виявили до неї всі нації. Зовсім інше було на думці в Луїзи Пойндекстер, коли вона сіла в крісло перед великим дзеркалом, і звеліла своїй покоївці Флоринді причепурити її до прийому гостей, на яких уже чекали в Гасієнді. Саме того дня було призначено новосілля, і десь за годину вже мали подавати на стіл святковий обід. Це можна б і пояснити трохи збуджений вигляд молодої креолки, особливо помітний Флоринді, але насправді було не так. Покоївка мала свої міркування з приводу того, що ж не дає спокою її господині. І про це свідчила розмова, яка точилася між ними. А втім, навряд чи можна назвати це розмовою. Скоріше молода пані просто думала вголос, а її повірниця луною відгукувалася на її думки. Лоїза змалечку звикла дивитися на свою чорношкіру служницю, як на річ, що перед нею можна ні з чим не критися. Точнісінько, як ото перед стільцями, столом, канапою чи іншими меблями в кімнаті. Різниця була лише в тому, що ця річ мала деякі ознаки живої істоти і вміла відповідати, коли до неї звертались. Прийшовши до кімнати, Флоринда хвилин з десять безупину базікала про всяку всячину, тим часом як її господині лише зрідка докидала кілька слів. Ой, паночко, і казала негритянка, захоплено перепускаючи між пальцями пасма лискучого волосся молодої господині. «Які ж у вас гарні коси! чисто тобі іспанський мох, що звисає з кипариса! Тільки вони у вас іншого кольору і лисніють, мов цукрових лазур. Як уже згадувалося, Луїза Пондекстер була креолка. Тож навряд чи треба говорити, що волосся вона мала темне і пишне, мов іспанський мох, як простодушно визначила негритянка але не чорне, а густого каштанового кольору, такого, як ото буває панцир черепахи або шкура зловленого взимку соболя. Ах, – провадила далі Флоринда, розгладжуючи велике пасмо, що відбивало каштановим полиском на її чорній руці. Якби ж то я мала такі чудові коси, а не оцей бісів смушок, що в мене на голові. Усі б попадали мені до ніг, усі, як є. «Про що це ти, дівчино?» – спитала молода господиня, не мов би нараз прокинувшись від мрій. «Що ти сказала?» «Попадали б. До твоїх ніг хто?» «Тому, хіба ж панечка не розуміє?» «Ну, кажу ж, тобі не розумію». «Закохалися б у мене, ось що я хотіла сказати. Але хто, хто?» «Та всі пілі джентльмени, молоді плантатори, офіцери з фортуну, геть усі!» «Якби мені ваші коси, панечка, лої, я б усі їх завоювала!» Молода криволка весело засміялися, уявивши собі, яка була б Флоринда з її луїзіними розкішними косами. «То ти гадаєш, коли б ти мала такі коси, як у мене, перед тобою не встояв би жоден чоловік?» і «Ні, панночко, не самі лиш коси, а й ваше пригарне личко, і біло, мов молоко шкіру, і вашу струнку постить, і гордий погляд. Ой, панночко луї, ви ж просто сліпуча красуня!» Я чула, так казали білі джентльмени. Та й не що мені від кого чути, я ж і сама все бачу. Ти навчилася говорити лестощі, Флориндо. Та ні, ні, паночко, ні слово лестощів, ані словечка, присягаюся апустолами. Той, хто хоч раз поглянув би на її господиню, і без цих ремних запевнень служниці повірив би у щирість її захвату, дарма що він міг видатись трохи прибільшеним, сказати що за Пойндекстер красуня означало тільки повторити одностайну думку людей, які її оточували. Досить було одного погляду, щоб переконатись в цьому. Її краса впадала в очі всім, і знайомим, і незнайомим. А проте розповісти про неї дуже важко. Таке обличчя неможливо описати пером. Навіть пензель міг би дати хіба що бліду його подобу бо жоден художник, хоч би якийсь дібний, не спромігся б відтворити на мертвому полотні, те невловне чарівне світло, що його випромінювали очі дівчини, осяваючи все її обличчя. Риси його були бездоганно класичні. Саме такий тип жіночої вроди ми бачимо у витворах Фідія і Праксителя. Але в усьому грецькому пантеоні немає обличчя схожого на Луїзини бо воно було не образом богині, а обличчям земної жінки, куди привабливішим для людського ока. Ледь помітно випнута нижня губка і ще виразніші заокруглинки під щоками виказували палку вдачу і хоча трохи позбавляли обличчя високої одухотвореності, проте навряд чи зменшували його красу. Багато хто з чоловіків, напевне, Добачив би у такому відхиленні від класичних зірців особливу чарівність. Адже Луїза Поендекстер постала б перед ними не як божество, що йому треба поклонятись, а як жінка, створена для кохання. На захоплену похвалу Флоринди вона лише засміялася. безтурботно, але без найменшого відтінку недовіри. Молодій креольці не треба було нагадувати про її вроду. Вона добре знала, що вродлива, бо не раз затримувала погляд на своєму відображенні в дзеркалі, перед яким її чепорила служниця. Лестощі негритянки не дуже зворушили Луїзу, не дужче, ніж коли б до неї лащився улюблений спаніель. І наступної миті вона знову поринула в задуму, з якої перед тим її вивели балачки служниці. Та, незважаючи на замислений вигляд господині, Флоринда не вмовкала. Щось очевидно, йшло в неї з думки, якась таємниця, що її вона твердо постановила собі розгадати. Ах, – провадила вона ніби сама до себе, – якби Флоринді хоч половину панночиної краси, вона б ні на кого й не глянула і ні за ким би не зітхала. – Зітхала? – перепитала господиня, вражена її останніми словами. – Що ти хочеш цим сказати? – Ой, боже ж, мій панночко луї, та ж Флоринда не така сліпа. Як вам здається, не сліпа і не глуха. Вона ж бачить, як ви все сидите на одному місці і словечком не озветеся, тільки зітхаєте. І так тяжко-тяжко зітхаєте. На нашій старій плантації в Луїзіані з вами ніколи такого не було. Флоринда, боюся, ти втрачаєш глуст? Чи, може, ти залишила його там, в Луїзіані? Певно, на тебе так впливає тутешній клімат, га, дівчино? Ой, панечко луї, та ви б спитали про це в себе самої. «Ви не гнівайтесь, що я отак із вами навпростець! Флоринда, ваша невільниця, вона любить вас, як чорна сестра!» І сумно, коли ви отак зітхаєте! Тим-то вона й говорить вам усе, як є! Ви не розгнівались?» Ха, та звісно, що ні! Чого б я мала гнівитись на тебе, дівчино? Я не гнівуюсь, ти не казала тобі, що гніваюсь, але ти помиляєшся! Те, що ти нібито бачила або чула, то тільки твоя фантазія! Щоб я зітхала!» Ще пак. Маю зараз інший клопіт. Сьогодні в нас буде мало не сотня гостей. Та ще й здебільшого незнайомі. Будуть і молоді плантатори, і офіцери, яких ти заманила, Путинета, коли б мала мої коси. Ха -ха. А от я не бажаю зваблювати їх ані одного. Отож роби з моїми косами, що хочеш, тільки не плети з них Тенет. «Ой, панночка лої, ви це правду кажете?» – спитала Негритянка з неприхованою цікавістю. «Кажете, жоден з тих джентльменів вам не до вподоби? А там є два чи три дуже-дуже гарні. Один плантатор, двоє офіцери, Ой, усі молоді. Ви ж знаєте, про кого я кажу. Всі вони так коло вас впадали, так впадали. Ви певні, панночку, що не зітхаєте за котрим із з них?» Ну, знову ти про зітхання. Ну, засміялася Луїза. у годі, Флориндо, ми гайнуємо час. Не забувай, що я маю заздалегідь бути у вітальні, зустрічати всіх отих гостей. А мені потрібно хоч півгодини, щоб перепочити і набратись доброго настрою перед таким великим прийомом. Та не турбуйтеся, паночко, Лої, не турбуйтеся. Я одягну вас швидко, ви ще матимете хтос на скільки часу. Та що там вас одягати? Ой, боже мій, на вас що не надягни? Ви однаково пригарна, хоч би й у балахоні, в яких ото збирають, мавовно, і то будете красуня? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ти стала така підлесниця, Флориндо. Я починаю думати, що тобі від мене чогось треба. Може, хочеш, щоб я помирила тебе з Плутоном? Ні, <гас> ні, ні, ні, ні, паночко. Плутон мені більше не приятель. Він показав себе таким боягузом, як ото нас постигла буря в чорній прерії. Ой, панночко, логі, і що б ми робили, коли б не трапився нам о той молодий білий джентльмен на гнідому коні? Коли б не він, люба моя Флориндо, то ні тебе, ні мене тут, напевне, зараз не було б. Ой, панночко, а який же він гоже із себе, правда? Ви ж бачили його пригарне обличчя його густе волосся. Воно до стату такого ж кольору, як ваші коси, тільки трохи кучерявиться, як ото... У мене. Куди там до нього тому молодому плантаторові чи офіцерам з форту? Наші негри кажуть, ніби він така ж сама потолоч, як і вони. Просто злидень з білою шкірою. Ну і то що з того? Зате він такий красень, що я й сама б за ним зітхала. справжній справжнісінький красень. До цієї хвилини молода креолка мала незворушний вигляд. Але тепер їй забракла сили. Чи то випадково, чи то зумисне, Флоринда торкнула в душі господині найчутливішу струну. Та Луїза ж ніяк не хотіла звіряти свою таємницю, нехай би і рабині. І вона зітхнула з полегкістю, почувши на дворі гучні голоси, то була слушна нагода закінчити туалет, а разом з ним і дражливу розмову, в яку вона воліла б не заглиблюватися. Розділ 11. Несподіваний гість. Гей, ти нігре, де твій хазяїн? Мас Пойндекстер, сер, старий чи молодий? Та не біса мені молодий, я кажу про містера Пойндекстера. Де він? Ге, сер, вони обоє вдома, чи то пак обоє не вдома? І старий хозяин, і молодий, мас Генрі. Вони отам, біля річки, де роблять нову огорожу. Ге, сер, вони обоє там. Біля річки? А це далеко звідси? Ге, сер. Нігер гадає десь миль зо три-чотири, як не більше. Три-чотири милі. Та ти, Нігера, як я бачу, геть дурний. Плантація містера Пондекстера не може сягати так далеко, а він, здається, мені не з тих, хто ставить огорожі на чужій землі. Слухай, ну. А коли він має повернутися? Хоч це ти знаєш. Вони обоє скоро мають бути, і молодий хазяїн, і старий, і мас-сколхаун теж, е сер. Тут сьогодні великий день. Нюхніть лиш, як пахти з кухнього. Буде все, що ви хочете, і смаженина, і варенина, і печеня, і пироги, і курчати не згірш, як ото колись на Місісіпі, е ГСР. Дай Боже здоров'я старому маспондік з ним не пропадеш. А вас, не кликали, ви незнайомі з нашим хазяїном? Хай тобі, чорт Нігера, хіба ти мене не пам'ятаєш? А я оце придивився до твоєї чорної мармизи і впізнав тебе. О, милий Боже, та невже це мастамп, що возив нам на стару плантацію оленину та індиків? Еге ж таки він? Та, звісно ж, мастампе. Цей нігер, добре вас пам'ятає, так, наче бачив тільки завчора. Я чув, ви заходили днями, та мене тут не було. Я ж тепер кучер. Хожу в кареті нашу молоду хазяйку, нашу кралю, міслу. Бог свідок мас, вона таки пригарна панночка. Кажу, до неї навіть Флоринді далеко братись. Ну, то дарма мас тампе. Ви трохи, поки повернеться старий хазяїн, він уже ото от має бути. «Ну що ж, коли так, то почекаю», – сказав мисливець, неквапливо злазячи з сідла. «І ось що, хлопче», – провадив він, віддавши по води Негрові, – «підкинь лиш мої кобилі з пів десятка кукурудзяних качанів. Я більш як двадцять миль гнав худобину щодуху, блискавкою мчав, аби тільки прислужитися твоєму хазяїнові». «О, містер Зеблонстамп, Стамп, це ви?» – почувся дзвінкий голосок. І на веранді з'явилася Луїза Поіндекстер. «Я так і подумала», – сказала вона, підходячи до поруччя. «Хоча й не сподівалася побачити вас так скоро. Ви ж казали, ніби маєте їхати кудись далеко. Ну, та я рада, що ви знову тут. І тато з Генрі теж будуть раді. Плутоне, збігай на докло куховарки». Спитай, чим вона може нагодувати містера Стампа. Ви ж ще не обідали, я певна, і одяг на вас запорошений. То ви просто здорові? Гей, Флориндо! А номер ще й до буфету. Принеси чогось випити. Сьогодні так жарко, містера Стампа, напевне, мучить спрага. Що вам більше до смаку? Пурфейн? Херис? Кларет? А, згадала. Ви завжди найдужче любили монангахільське віскі. Здається, в нас і воно є. Флориндо, пошукай. А ви, містере Стамп, заходьте на веранду, сідайте. Ви питали про тата? Він має повернутися з хвилини на хвилину, а я тим часом спробую розважити вас. Якби молода господиня замовкла й раніше, вона однаково не дістала б скорої відповіді. Навіть і тепер минуло кілька секунд, перш ніж Зеп Стамп спромігся заговорити. Він стояв утупивши в неї очі і ніби занімів від захвату. «Богом присягаюся, мій слугізо!» – нарешті здобувся він на слово. «Коли я бачив вас на Місісіпі, я думав, що ви найчарівніше створіння на землі. Та тепер бачу, що ви найчарівніша не тільки на землі, а й на небі. От побий мене грім!» Старий мисливець не дуже її перебільшував. Свіжа після туалету і щойно зачесеними і ще не торкнутими сонцем і вітром лискучими косами та розрум'янілими від холодної води щоками. Легкій, напівпрозорій сукні з білого індійського мусліну, що гарно облягала їй струнку постать. Луїза Пондекстер справді таки могла б правити за взірець чарівності, коли й не на небі, то на землі без сумніву. Побий мене грім. знову вигукнув мисливець. Мені на віку траплялося бачити жінок, яких я мав за красунь, та й моя небіжчиця була доволі гожа з себе, коли я тільки но запізнався з нею, у кентукі, таки справді гожа. Але ось що я скажу, міс Луїзо. Якби взяти в кожну із тих жінок найкраще, що в них було, скласти докупи то все одно не вийшло би тисячної частки такого ангела, як ви. ай -яй -яй, яй яй яй яй містер Стамп, містер Стамп. І це ви отаке кажете. Я бачу, ви стали тут у Техасі справжнім кавалером. Коли так піде й далі, глядіть, щоб ви не втратили своєї прямодушності. Тепер я вже таки певна, що вам треба добряче випити. Поквався там, Флориндо!» «Ви, здається, сказали, що найкраще вам смакує віскі?» «Коли не сказав, то подумав, а це майже те саме. Ваша правда, міс, віскі смакує мені краще за всі ці заморські вина. І як я вже десь на нього натраплю, то ніколи не промину нагоди. Щодо цього Техас мене ні, трохи не змінив». «Мастампе, ви розводите віскі водою?» Запитала Флоринда, виходячи із склянкою до половини наповненою мононгахілою. "Ні, дівчино, на мені вода. Досить з мене тієї, що я випив зранку, поки їхав сюди. Цей день не брав род справжнього питва, навіть і не нюхав. Любий містер Стамп, невже отак і питимете? Воно ж обпече вам горло. Може дати трохи меду чи цукру? Тільки зіпсувати питво міс?" Воно солодке і без присмак, особливо, коли зазирнеш у склянку. Ось зараз побачите, як я його п'ю. А ну, покуштуємо!» Старий мисливець підніс склянку до рота і, зробивши три великих і четвертий маленький ковтки, віддав її порожню Флоринді, а тоді лунко засмокав губами, майже заглушивши вражені вигуки, що водночас вихопилися у молодої господині та її служниці. «Ви казали, пече? «Аж ніяк. Воно тільки змастило мені горлянку, так що я можу тепер побалакати з вашим батьком про те, задля чого приїхав». «Про того плямистого мустанга». О, «Справді, я зовсім забула. Та ні, не те, щоб забула, просто думала, ви ще не встигли дізнатись. А що, є якісь новини про того красення?» «Красення? Це добре сказано, так воно і є». А ще краще буде сказати – красуню. Це йому вона лошиться. лошиця. А, так. То, кажете, ви чули про неї щось нове, після того, як були в нас минулого разу? І чув, і бачив її, і руками торкався. Он як? Її вже зловлено. Справді, яка приємна новина. Я буду страшенно рада побачити цю красуню, і проїхатися на ній верхи. Відколи ми в Техасі, я ще не мала жодного пристойного коня. Тато пообіцяв, що купить мені цього мустанга за будь-яку ціну. А хто ж той щасливчик, якому так потоланило? Ви питаєте, хто зловив лошицю? Ну а то ж, хто він? Ну, звісно, що мустангер. Мустангер? ж, та ще й такий, що куди до нього всім у цій преріг. Ні їздити вверхи ніхто не годен, як він, ні ласокий дати. Що там ті хвалені мексиканці. Я ще не бачив жодного мексиканця, що так добре справлявся б з кіньми, як цей молодик, а тим часом у ньому немає краплиночки мексиканської крові, так само, як і в мені. А як його звуть? Та бачте, прізвище його я ніколи не чув, а ім'я знаю Моріс. Тут у форті його звуть Морісом Мустангером. Старий мисливець був не такий спостережливий, щоб помітити, з яким жадібним інтересом поставлено це запитання. Не помітив він і того, як спалахнули Луїзині щоки, коли вона почула його відповідь. Але ні те, ні те не пройшло повз увагу Флоринди. – Ой, панночка Лу! – вигукнула вона. – Та чи ж... «Не так звати хороброго молодого джентльмена? Того, що врятував нас у тоді в Чорній Прарі?» «А тож, Богом присягаюся», – підтвердив мисливець, так що молодій господині не довелося відповідати на це запитання. «Тепер я згадав. Він розказував мені про цю пригоду сьогодні ж таки вранці, перед тим, як ми вирушили. Оце ж він і є. Той самий хлопчина, що зловив плямисту лошичку». І вже веде її сюди разом з десятком інших мустангів. Вони мають бути тут ще до смерку. А я чимдуж прискакав на своїй старій худобині попередити про це вашого батька, щоб він не прогавив нагоди. Бо як про тупля мисту провідають тут, в околиці, то гляди, хто ще й перехопить, а я ж знаю, як воно буває. Готож подумав про вас, міслу Їзу. Ви ж бо так захотіли її мати, коли я вам про неї сказав. «Ну, а тепер можете не турбуватися. Вона буде ваша. Старий Зеп поручився за це». «Ой, містер Стамп, який же ви добрий. Я дуже-дуже вдячна вам. А тепер пробачте, я мушу на хвилинку вас залишити. Батько тут повернеться. У нас сьогодні званий обід, і мені доведеться приймати страшенно багато гостей. Флоріндо, подбай, щоб містера Стампа нагодували. Іди зараз же, дівчину, не барися». «І ще ось що, містер Стамп!» – провадила молода господиня, підступивши ближче до мисливця і стишивши голос. «Якщо той молодий джентльмен з'явиться, коли в нас будуть гості, а він же з ними, певно, незнайомий, то чи не подбаєте ви, щоб його не обминули увагою? Тут у нас на веранді буде вино, все таке інше. Ви мене розумієте, любий містер Стамп?» Оби мене грім міслу і зоні. Себто, не зовсім. Щодо питва і всякого такого іншого я розумію. А от що то за молодий джентльмен, про котрого ви говорите, я ж ніяк не доберу. Та ви ж добре знаєте, кого я маю на думці. О того молодого джентльмена. Ну того, що, як ви сказали, має привезти коней. А он ви про кого? Про морі Самустан, граги ж. Ну, то ви не дуже помилилися, назвавши його джентльменом. Хоч далеко не кожного мустангера можна так назвати, і далеко не кожен на це заслуговує, але цей таки – справді джентльмен. Від голови до і родом, і вихованням, і поводженням. Дарма, що він усього-навсього ловець коней, та ще ірландець. Коли Луїза Пойндекстер почула ці слова, що так збігалися з її власною думкою, в очах її зблиснули. «Радісні вогники! Та мушу сказати вам щиро!» – вів далі мисливець, і його, видимо, непокоїв якийсь сумнів. Цей хлопець не з тих, до кого можна виявити отаку гостинність із других рук. Колись у нас на Місісіпі казали «Гордий, як поіндекстер», то це і він такий. Ви мені пробачте, міс Луїзо, що в мене це вихопилось. Я просто забув, що розмовляю з однією із пондекстерів. Може, і не з найгордішою, то вже, напевне, з найгарнішою із цього роду. Ой, містер Стамп, хоч би ви що мені сказали, я не ображуся. Ви ж добре знаєте, що я просто не можу образитися на вас, нашого доброго старого велетня. Той, хто посмів би вас чимось образити, міс? — Був би гірший за найпослідущого карлика. — Дякую, дякую вам. Я знаю ваше щире серце, вашу відданість. Може, колись, містер Стамп, може, колись, ніби вагаючись, проте не маючи на думці нічого певного, мовила дівчина, мені знадобиться ваша дружня допомога? — Вам не доведеться її чекати, міс Пойндекстер, це вам обіцяє старий зеп Стамп. І нехай його назвуть поганим тхорем і підлим шакалом коли він не стоятиме за вас до останнього подиху. Ще й ще раз дякую вам, але ви хотіли щось сказати, щось про гостинність з других рук. А тож ви мали на увазі? Я мав на увазі, що не буде пуття, коли я запрошу Моріса Мустангера випити чи попоїсти у вашому домі. Якщо цього не зробить ваш батько, хлопчина ні до чого не доторкнеться і піде геть. Зрозумійте, він не з тих людей, яких пригощають в кухні. Молода криволка відповіла не одразу. Здавалося вона обмірковує якусь складну проблему, що цілком поглинула її думки. «Гаразд», – мовила вона врешті, і тон її свідчив про те, що вона дійшла певного рішення. «Не турбуйтеся, містере містерестамп, вам не треба буде його пригощати. Ви тільки дайте мені знати, коли він приїде». Якщо тільки на той час ми не будемо за столом, бо тоді, звісно, він має зрозуміти, що ніхто не зможе вийти до нього. Ну, а якщо він з'явиться саме тоді, то ви вже затримайте його на деякий час, ода? Та певне ж, коли ви мене просите. Отже, домовились. Тільки дайте мені знати, що він прийшов, я сама пригощу його. Ну, міс, коли це зробите ви, він, напевне, втратить апетит. Досить тільки глянути на вас, я вже не кажу... Почути ваш ніжний голосочок, той голодний вовк їсти не захоче. От я й сам коли приїхав сюди, ладен був сирого індика проковтнути, а тепер і думати про те забув, хоч і місяць міг би жити без їжі. У відповідь на таке очевидне перебільшення дівчина дзвінко засміялась і показала на протилежний бік патіо, де з дверей кухні саме вийшла її служниця з в руках, а за нею плутон. Ще з більшою і важчою тацею. Люби ви наш велетню, з удаваним докором відказала вона. Ні за що, не повірю, ніби у вас пропав апетит. О, де йдуть Плутон і Флоринда. З тим, що вони несуть, вам буде куди веселіше, ніж зі мною. Отож, я залишаю вас утішатися всім тим. До побачення, Зебе. До побачення, або, як кажуть тутешні люди, Хаста Луега. Весело промовивши ці слова, Луїза Пойнтекстер з безтурботним виглядом перейшла веранду і тільки коли залишилася сама одна в своїй кімнаті, дала волю поважнішим думкам, що прохоплювалися у вимовлених пошипки, повнених прихованого змісту словах. слова. «Це моя доля. Я відчуваю. Я знаю. Я боюся її». Але не маю сили уникнути. Не маю сили. Не можу. Не хочу. Розділ 12. Приборкання дикої лошиці. Чи не на найприємніша частина мексиканського будинку, та де за підлогу править дах, а за стелю – небо, так звана асотея. За гарної погоди, а в цьому сонячному краю вона завжди гарна, а сате її віддають перевагу перед вітальною, а надто в побідні години, коли сонце забарвлює в рожевий колір, укриті снігом вершини гір Орісаба, Попока Тепетель, Тулука та сестер близнят, коли п'янки, хереси, Мадера збуджують уяву синів та дочок Андалусії, нащадків конкістадорів. І вони піднімаються на дахи своїх осель, окинути оком у славлені землі, завойовані їхніми предками. У цій порі мексиканський кабальєро у прикрашеному вишивкою вбранні хизується своїм пишним виглядом, перед якоюсь сеньоритою, пахкаючи в обличчя димом своєї сигари. У цій порі чорноока красуня прихильно слухає палки шепіт закоханого, чи, може, тільки вдає, ніби слухає, а сама, тамуючи біль серця, крадькома позирає на далеку осєнду, де живе той, кого вона вірно любить. Цей приємний звичай бавити надвечірні години на асотеї залюбки наслідують і всі ті, кому випало оселитися в мексиканських будинках. Звісно, річ, не була винятком і родина луізіанського плантатора, от і того вечора, залишивши їдальню, і господарі, і гості зібралися не у вітальні, а на даху. І при західне сонце кидало своє скісне проміння на таке ж ваве і таке вишукане товариство, яке навряд чи і ступало колись на осатею каса дель корво. Гості прогулювалися по викладені різнокольорними плитками підлозі, збивалися в окремі купки або стояли біля парапету, звернувши очі на розлогу рівнину, Стільки прекрасних жінок і гожих чоловіків не збиралося там навіть тоді, коли попередній господар приймав у себе околишніх ідальго, що найблакитнішої крові в усій Коаугілі і Техасі. Товариство, що з'їхалося привітати Вудлі Пондікстера у його новому техаському маєтку, теж могло пишатися своєю родовитістю. То був цвіт довколишніх поселень, і не тільки тих, що розкинулись по берегах Леони, а й віддаленіших. Гості з Гонсалеса, з Кастровілла і навіть із Сан-Антоніо, давні знайомі плантатора, що, як і він, переселилися до південно-західного Техасу, і декотрі з них проїхали верхи більш як сто миль, щоб побувати на його першому великому прийомі. Плантатор не пошкодував ні зусиль, ні грошей. Щоб надати цьому святу належної пушноти блискучі мундири та еполети офіцерів з форту Добірні вина з люхів Каса Дель Корво Куплені разом з маєтком Одне слово таке свято, як новосілля в Пондекстерів Навряд чи й пам'ятав, хто на берегах Леони Не менше вразила всіх і господиня дому Прекрасна дочка плантатора До недавня найперша красуня Луїзіани, Чия слава випередила її приїзд до Техасу, вона походжала між зачарованих її красою гостей з усмішкою королеви і ласкавістю богині. До неї, мов до яскравої зірки, були звернені десятки очей. Для багатьох дивитися на неї було справжнім щастям, але, мабуть, не менше знайшлося б і таких, кого точили зовсім інші почуття, адже далеко не всіх тішить така краса. А чи була щаслива вона сама? Це запитання може видатися дивним, майже безглуздим. Оточена друзями, залицяльниками, з-поміж них принаймні один уже мало не молився на неї, а з десяток інших ще тільки чекала така доля. Молодими плантаторами, адвокатами, майбутніми державними діячами, дехто з яких уже здобув собі ім'я на цій дорозі, синами Марса, призброї, і такими, що зовсім недавно були призброї, чи ж могла вона не пишатись, не почувати себе безмірно щасливою? Отож таке запитання могла поставити хіба що людина стороння, незнайома з дачею криволок, а надто із дачею жінки, про яку йдеться. Та був серед цього блискучого товариства один чоловік людина аж ніяк не стороння, котрий чи не найпильніше стежив за кожним порухом молодої господині і намагався розгадати його значення. Тим чоловіком був Кассій Колхаун. Хоч би куди вона пішла, він рушав за нею, але не слідком, не тінню, а віддалік, критькома переходячи з місця на місце, чи то нагору, чи то вниз. А тоді ставав десь осторонь з неуважним виглядом, але весь час не спускав з ока двоюрідну сестру, неначе перевдягнений поліційний агент, що вистежує злочинця. Хоч як це дивно, він начебто зовсім не зважав на те, що Луї заказала у відповідь на компліменти, якими засипали її залицяльники, домагаючись бодай її усмішки, навіть на такі промовості й поважні, з якими. Впадав коло неї молодий Драгун Генкок. Усе ти він слухав цілком незворушно, як ото слухаєш розмову, що не стосується ні тебе самого, ні твоїх знайомих. І тільки коли всі піднялися на осатею, і Касі Колхаун побачив, як Луїза підійшла до парапету і пильно задивилася вдалину, стало очевидно, що він справді стежить за нею. І це не пройшло повз увагу декого з гостей. Ті, що стояли ближче до нього, ще не раз помічали такі його погляди, бо не раз повторювалося і те, що спричиняло їх. Ще кілька хвилин молода господиня Каса дель Корво підступала до парапету і німов би шукала очима щось на обрії. Чому вона так робила? Ніхто не знав. Та ніхто про те й не замислювався, окрім Кассія Колхауна. Що ж до нього, то він таки мав свої здогади, і ці здогади країли йому серце. А коли ген на краю прерії, у світлі призахідного сонця, з'явилися якісь рухливі цятки, і ті, хто дивився туди за соте, невдовзі розпізнали в них табун коней у супроводі кількох вершників, Відставний капітан уже міг сказати майже напевне, хто веде ту кавалькаду І ще одна людина напружено вдивлялася в ту далеку з'яву, хоча й з іншої причини Задовго до того, як табун серед прерії привернув увагу гостей Вудлі Пойндекстера Дочка плантатора вже помітила його Тільки ну, на обрії з'явилася хмарка куряви Така легенька і невиразна, що вгледіти її могли лише ті очі, які саме її шукали. Від цієї миті молода креолка і далі жваво розмовляючи з гістьми, нишком стежила, як та хмарка курява, все наближається, наближається, і вже здогадувалася, що то за курява, але думала, що знає про це сама вона. «Дикі коні!» – промовив майор комендант форту Індж, поглянувши в кишенькову підзорну трубку. «Хтось же не їх сюди?» – додав він ще раз підніши до ока трубку. а Тепер бачу! Це Моріс Мустангер! Він час від часу поповнює нашу стайню. Схоже на те, що він простує сюди до вашої садиби, містер Апоіндекстер!» «Коли це той молодик, якого ви назвали, то цілком можливо», – відказав власник Саделькорво. «Я домовився з ним, щоб він зловив для мене десятків коней. То це, мабуть, перша партія». «А тож, здається, це таки він», – додав старий Пондекстер, подивившись у підзорну трубку. «Я певен, що це він», – озвався син плантатора. «Отай вершник Моріс Джеральд, я впізнав його». «Те саме могла б сказати і плантаторова дочка, але вона і в знаки нічого не дала. Навпаки» давала ніби все те, ані трохи її не цікавить. Вона вже помітила недобрий погляд, що весь час невідривно стежив за нею. Тим часом Табун наблизився до садиби. Моріс Джеральд рівно сидів у сідлі, ведучи за собою на кінці ласо плямисту лошицю. «Яка чудова!» – воднораз вигукнуло кілька голосів, коли полонену лошицю, що аж тремтіла, збуджена незвичайною обстановкою, підвели до будинку. «Вона цілком варта того, щоб спуститися вниз і поглянути на неї ближче», сказала майорова дружина, дама запальної вдачі. «Хто хоче зійти вниз? Як ви, міс Пондекстер?» «Та певне...» Відповідь молодої господині потонула у хорі інших голосів. «Ходімо вниз! Усі ходімо вниз!» На чолі з майоровою дружиною дами збігли вниз кам'яними сходами. Чоловіки спустилися слідом за ними, і за хвилину ловець коней, який усе ще сидів у сідлі, та його полонянка опинилися в центрі загальної уваги. Генрі Пойндекстер що поспішив вниз найперший, уже встиг щиро і приязно привітатися з мустангером. Луїза, лише злегенька, вклонилася у відповідь на його уклін. Якби вона виявила більшу увагу до торговця кіньми, навіть зважаючи на те, що він уже мав честь познайомитись з нею, це неабияк шокувало б добірне товариство. Із усіх жінок лише майорова дружина привіталася з мустангером приязно, але й у її тоні вчувалася поблажлива зверхність. Зате його винагородив швидкий промовистий погляд, коли він зустрівся очима з молодою креволкою. Та й не тільки її очі дивилися на мустангера прихильно, він і справді був дуже гожий із себе, дарма що геть запорошений, двадцять миль дороги, наче зовсім не стомили його, свіжий вітер прерії розрум'янив його обличчя, Ледь бронзова від засмаги міцна шия у відкритому комірі сорочки ніби ще додавала його вроді мужності. І навіть дорожня курява в густій кучерявій чуприні не могла згасити природного блиску його волосся. Уся його зграбна постать виказувала неабияку силу та витривалість. Не одна пара жіночих очей крадькома позирала на нього, сподіваючись упіймати погляд молодого мустангера. Гарненька інтендантова племінниця захоплено всміхалася до нього, дехто казав, ніби й дружина інтендантова накидає на нього оком. Та, мабуть, то був просто наклеп, що йшов від кривої дружини найпершої пліткарки в селищі. Як я бачу, сказав вудлі пондекс, оглянувши глянувши з усіх боків дикулашицю, це і є той мустанг, про якого казав старий Зепстамп. Той самісінький. Відповів на це сам старий мисливець, пробираючись до Моріса Джералда, щоб допомогти йому. А тож, містере Пойндекстер, це та самісінька тварина та ще й лошичка. Еге ж, підтакнув плантатор. Поки я доїхав туди, цей хлопчина вже встиг її вловити. Отож, я наспів саме в час, бо вона могла б піти повз ваші руки, а це ж засмутило б міслу Луїзу. Ваша правда, містере Стамп. Ви такі дбайливі щодо мене. Не знаю навіть чим я зможу вам віддячити, сказала Луїза. Віддячити? Як я розумію, це означає зробити щось добре і мені? Це, буде мій зовсім не важко. Та й не зробив я для вас нічого аж такого. Проїхався трохи прерією, то й тільки. А побачити таку красуню, як ви, верхи на цій лошиці, капелюсі з перами та спідниці з довгим хвостом. Самого вже цього досить, щоб старий Зеп Стамп побіг вистрибом аж до скелястих гір і назад. «Ой, містер Стамп, чи відочує вас колись правити листищі? Ви лиш озирніться довкола, скільки тут таких, що заслуговують на ваші компліменти куди більше, ніж я?» «Та вже ж», – мовив Зепп, кинувши неуважний погляд на дам. Хіба я що кажу, Гожих жіночок тут до біса, і справді yeah. до біса. А про те, як ото казали в нас в Луїзіані, другої такої Луїзи Пойндекстер годі шукати. У відповідь на цю галантну мову пролунав дружний сміх, у якому можна було вчути хіба що зо два три жіночі голоси. Я винен вам за цього мустанга двісті доларів, мовив плантатор до Моріса показуючи на плямисту лошицю. «Здається, саме таку ціну назвав вам містер Стам». «Я до цього торгу непричетний», – відказав Мустангер, значливо, але люб'язно сміхаючись. «Отож не можу взяти від вас гроші. Ця лошиця не продається». «Он як?» – сказав плантатор, відступаючи назад з гордовито розчарованим виглядом. Його друзі-плантатори, так само як і офіцери з форту, не могли приховати подиву, почувши, що Моріс Джеральд відмовився від такої щедрої пропозиції. Дві сотні доларів за невиїждженого мустанга, тим часом як звичайна ціна становить від 10 до 20 доларів. Та чи він при своєму розумі, цей мустангер? Але той не дав їм часу розмірковувати на цю тему. «Містер Пендекстер, повів він далі тим самим люб'язним тоном. Ви дали мені таку добру ціну за інших коней і до того ж заплатили наперед, що я хотів би зробити подарунок, як кажуть у нас в Ірландії, на щастя. За цим нашим звичаєм, коли купівля відбувається в домі покупця, подарунок роблять не йому самому, а котрісь із жінок у його родині. Та чи не дозволите мені перенести цей ірландський звичай сюди, до Техасу? «А вже ж, а вже ж, а би і ні?» – озвалося враз кілька голосів, два чи три з них з виразним ірландським акцентом. «Ну, звісно, містер Джеральд», – відповів плантатор, поступаючись своїм консерватизмом на користь загальної думки. «Робіть, як вам завгодно!» «Дякую, панове, дякую», – сказав Мустангер, кинувши поблажливий погляд на людей, що вважали себе мало на його господарі. Так от. «Нехай ця лушиця буде моїм подарунком на щастя. І якщо міс Пойндекстер згодиться прийняти його, я почуватиму себе щедро винагородженим за ті три дні, що я згаяв на лови. Навіть якби ця плямиста красуня була найбездушнішою кокеткою, то й тоді навряд чи важче було б її полонити». «Я приймаю ваш подарунок, сер. «Приймаю з вдячністю!» Уперше за весь час озвалася молода криволка, невимушено виступаючи наперед. «Але мені здається...» – провадила вона, показуючи на плямисту лошицю і водночас запитливо дивлячись в очі Мустангерові. «Мені здається, що ваша полонянка ще не приборкана. Вона аж тремтить зі страху перед невідомим майбутнім. І ще дивись...» «Не послухається поводів, якщо вуздечка буде їй не до душі, то що ж мені тоді бідолашній робити?» «А так і правда, Моріса», – сказав майор, не зрозумівши потаємного змісту луїзаних слів і звертаючись до того, хто тільки й міг їх розгадати. «Мій спойндекстер має рацію. Мустан ще зовсім не вижджений. Це видно кожному. Ну ж, бо мій друже, навчить його дечого. Да, ми і панове провадив майор, обернувшись до товариства. «Це видовище варте вашої уваги, особливо тих із вас, хто ще ніколи його не бачив. Ану, Морісе, сідайте верх і покажіть нам своє мистецтво. Як видно, ця лошиця твердий горішок!» «Ваша правда, майоре, горішок твердий», – відказав Мустангер, швидко скинувши оком тільки не на чотириногу полонянку, а на молоду креолку. І та, щоб не зрадити себе тремтячи, відступила за спини інших. Дарма, друже, підбадьорював мустангера майор, хоч очі в неї палають просто таки диявольським вогнем ставлю десять проти одного, що ви зіб'єте їй норову нужбо. Відмовитись мустангер ніяк не міг, це означало б назавжди втратити свою репутацію доброго їстця то був виклик його вправності, його вершницькому вмінню. Адже здобути визнання в преріях Техасу – річ дуже нелегка. Він заявив про свою згоду тим, що легко зіскочив з сідла, передав по води свого коня Зебові стампу, а сам рушив до дикої лошиці. Ніяких приготувань не було, тільки попрохали публіку звільнити місце. Це прохання було виконано вмить. Усі жінки і переважна більшість чоловіків Повернулися на осотею. Моріс Джеральд підійшов до лошиці з самим лише ремінцем із шкіри, накинув його зашморгом на морду тварини, потім перепустив за вухами, наче в і з самим лише тим поводом в руці скочив їй на спину. Уперше дика лошиця відчула на собі людину. Уперше їй було завдано такої образи. Пронизливе, злісне ржання промовисто виказало і її почуття і рішучий намір опиратися. В ньому виразно вчувалося обурення цією спробою поневолити її. Крована своїм конячим інстинктом, тварина стала дибки і стояла так якусь хвилину. Вершник, сподіваючись підступу, обхопив руками її шию і, щосили стискаючи їй горлянку, неначе прикипів до неї всім тілом. Коли б він цього не зробив, Лашиця могла б перекинутись на спину і роздушити його під собою. Потім вона вдалася до іншого підступу, звичайного для мустангів. Почала хвицати задом, і то було ще одне серйозне випробування для вершника, бо втриматись на коні при цьому дуже важко. З чистого зухвальства мустангер відмовився від сідла та стримен, які стали б йому тепер у великій пригоді. Але тоді він не зміг би похвалитись тим, що приборкав внесідленого мустанга, а тільки це вважають у преріях геройством. Та врешті він обійшовся і без сідла. Коли лошиця почала хвицати. Мустангер спритно повернувся в неї на спині, вхопився руками в її боки і, впершись носаками їй у лопатки, не дав себе скинути. Ще двічі або тричі пробувала тварина скинути вершника, але щоразу його вправність переважала. І тоді, неначе зрозумівши, що всі її спроби марні, розлючена лошиця перестала хвицати, зірвалась з місця і помчала таким шаленим чвалом, ніби хотіла забігти на край світу. Та десь ця гонитва мала скінчитись, тільки річ не на очах у глядачів, що нікуди не йшли і чекали повернення мустангера. Дехто гадав і казав у голос, що він уже загинув, чи принаймні тяжко покалічений, і один з присутніх дуже бажав, щоб так і було. А в іншої людини, на саму думку про це, болісно стискалось серце, так ніби від щасливого повернення Мустангера залежало її власне життя. Чому Луїза Пондекстер, дочка гордовитого, луїзіанського плантатора? Красуня не лише за провінційною міркою, якій досить було сказати одне слово, щоб стати дружиною котрогось із найродовитіших, найбагатших людей в країні, чому вона дала місце в своєму серці чи бодай у думках бідному ловцеві коней з Техасу? То була загадка незбагненна і для неї самої, попри весь її розум. Можливо, Луїза ще й не зайшла так далеко, щоб закохатись в нього. Сама вона про це не замислювалась, бо якби замислились і все розважила, то, може, і відступила б зі страху перед певними наслідками, що неодмінно спали б їй на думку. Молода креолка знала тільки те, що в неї виник якийсь дивний інтерес до цього незвичайного молодика, який з самого початку збудив у ній романтичні поривання, і дуже різнився від тих пересічних, безликих чоловіків, що з ними вона знайомилась у так званому світі. Знала вона і те, що цей інтерес, викликаний словом, поглядом, жестом, почутим чи поміченим тоді серед чорної, випаленої прерії, не тільки не пригасає в її душі, а навпаки, дедалі зростає. Луїза відчула це й тоді, коли Моріс Мустангер знову з'явився верхи на дикій лошиті. Ба ні, вже не дикий, не зловорожі до нього, а в покоренні, з похиленою головою і слухняним виглядом, з якого всім було видно, що вона визнала свого господаря. І не давши нічого в знаки, і навіть сама того не усвідомлюючи, Молода креолка пройнялася таким самим відчуттям. «Міс Пондекстер!» – звернувся до неї Стангер, зіскочивши на землю, яні трохи незважаючи на гучні оплески, якими його зустріли. «Чи не зволили б ви підійти до лошиці, накинути її на шию ласо і відвести її до стайні? Якщо ви це зробите, вона вважатиме вас своєю господиною і завжди коритиметься вашій волі. Вам досить буде тільки показати їй оце ласо, яким її полонили. Манір цнутливиця убурилася б на цю пропозицію. Кокетка відхилила б її, або язка дівчина злякано сахнулася б. Та не така була Луїза Пойндекстер, у чиїх жилах текла кров за повзятливою